וזיתיכם הטובים ייקח, ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמכם יעשור, ונתן לסריסיו ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם, ואת בחוריכם הטובים, ואת חמוריכם ייקח. ועשה למלאכתו, צונכם יעשור, ואתם תהיו לו לא לעבדים. הוזעקתם ביום ההוא מלפני מלכיכם, אשר בחרתם לכם.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 והמלכת להם מלך. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו!